mondhatnám ezt, amit most te mondtál néhány másodperccel ezelőtt, akkor beszélgessünk. Szia! Majoros Kovács Miki Miklós, programszervező, újságíró. És azt mondtad még, és nem hagyhatom ki, mert én ilyen vagyok, hogy műbútorasztalos, de ezt nem kell mondanom. Igen, igen, mert hát volt egyszer egy Markos nádas jelenet, amiben az volt a lényeg, hogy vicceket meséltek egymásnak, de mindig elrontották. És az egyik viccnek ez volt a vége, hogy boncgéz a nyökök, ki, hogy hát honnan tudnám, én csak egy egyszerű nyűbútorasztalos vagyok, és ezt itt sokszor szoktam idézni. Uh -huh. Amikor hű, állok egy kérdés előtt. Láttál már asztalos munkát, műbútort? Most is éppen egy ilyen előtt ülök ja. a tévés szekrén, de igen, meg, meg én is dolgoztam fával, szóval szeretek barkácsolni. Akkor... Igen, igen, láttam, de nem vagyok műbútorasztalos. Jó, hát akkor helyén vagyunk nem a helyeden vagy most. Nem tudom a munka szempontjából a helyeden vagy-e most, mint programszervező. Azt, azt lehet mondani, hogy Magyarországon Pécsvárosában egy olyan Helyen vagy te szervező, ami egy híres most már, Zsolnai negyed. Igen, hát gyakorlatilag ugye az alkalmazóm az a Zsolnai örökségkezelő non-profit Kft., amihez nem csak a Zsolnai kulturális negyed tartozik, hanem számos más telephely is itt a városban, Kodály Központ, Cervasetti Hóra és még sorolhatnám meg, hát a városi rendezvények egy javarésze is hozzánk tartozik, tehát Fesztivál, a különböző városi események, koszorúzások, a Városnapja, a Pécsi Advent, szól. ugye ez egy nagyon nagy szég, szokták mondani, hogy kulturális holding, már én a külföldi szavakat annyira nem szeretem a magyarban, úgyhogy nagyon, nagyon sok minden csinálok és nagyon sok mindenben veszek részt, és a kérdésed elejére visszatérve, azt tudom mondani, hogy a helyemen érzem magamat, most már egy jó pár éve. És itt kéne megkérdezned, hogy korábban miért nem. Itt majd megkérdezem egy fél pillanat. De <gül> most te a helyeden vagy, azt mondod, minden szempontból? Igen. Tehát életviter, családi élet, külső, belső királyász, minden aha. rendben? Jó, hát pop uh -huh. Tehát amit korábban csináltam, hogy a rádiózás a Magyar Rádió Pécsi körzeti stúdiójának kötelékében, az is pop szakma volt, tehát ez nem, nem volt akkor sem csavargyár, hogy 8-tól 4-ig, meg hétvége van, meg ünnepnapok vannak, hanem a rádió is szólt karácsonykor, meg szilveszterkor, meg húsvétkor, meg hétvégén, tehát hajnalban, este, éjjel, és hát ilyen a, ilyen a rendezményszervezés is, nincsenek igazán hétvégék, meg ünnepnapok pontosabban vannak, meg vannak szabadságok is, de hogyha mondjuk szombaton van egy koncert, vagy egy vasárnapesti kertmozi volt a nyáron, akkor, akkor ott ben kell lenni. És bemész, és segítesz a technikusoknak, és ott maradsz, amíg lemegy a film, és utána segítesz még elpakolni, Tehát, hogy ez visszatérve, amit mondtam, nem egy 8-tól 4 szakma, de ezt élvezem, mert változatos, és, és nem kell mindig ugyanazt csinálni. A kérdésed teljességére válaszolva anyagi szempontból, de hát ezt Magyarországon sokan mások is mondhatják mellettem. Biztos jobb lenne egy nagyobb megbecsülés, de reméljük, hogy ezt majd, ja, majd ezt szépen a szépen az eltendő esztendők majd teljesítik. Te kérdezed meg magadtól felteszem azt a kérdést, amit te feltél magadnak, hogy mikor és miért nem voltál a jelen? Hát ugye az úgy volt, és ez nagyon messzire nyúlik vissza gyakorlatilag a születésemre, hogy én egy rádiós családba születtem. Tehát amikor én megszülettem, akkor az apám már rádióriporter volt ugyanebben a pécsi körzeti stúdióban. Itt a dél túl tudósította a pécsi baranyai eseményekről. Plusz még ugye az Országos Körkapcsolás című sportműsorban is benne volt, kvázi mint alapítótag. És én ebben nőttem fel, tehát... A mikrofon tőlem azért nem volt sosem idegen, mert már gyakorlatilag szoptatós koromban apám fölvette a mikrofonnal a, a hangot, ahogy küzdök a, a lételemekért, és tíz évesen meg már ott sertepert a rádióstúdióban, és amíg a Fater csinálta a sportműsort vasárnap délután, addig én ilyen saját hanganyagokat írtam, meg vágtam. És nem sokkal az érettségi után pedig meg már elkezdtem ilyen külsős lótifuti, szamárlétát kiárni ugyanebben a stúdióban. Nem azért, mert hogy a Fater, ugye mondjuk ki a nevét Kovács Imre, hanem azért, mert láttak bennem tehetséget. És tényleg lébkedtem fölfelé. És aztán ennek ugye egyszer vége szakadt, konkrétan 2012-ben, amikor úgy döntött a magyar rádió, pontosabban akkor már MTV annak hívták, hogy nincs szükség körzeti rádiókra, meg televízió stúdiókra, és ezeket mind bezárták. Zárójeles poén, mert éppen nemrégiben néztük újra a 2012 című filmet a páromal meg a fiunkkal. Ugye a maja világvége az 2012. december 21 volt, 12-21. És az volt az érdekes abban az évben, hogy ha már bezárunk egy 60 éves múltra rendelkező stúdiót, akkor mondjuk fusson ki évvégéig, csináljanak még egy télig vicces szilveszteri és aztán január 1-től viszontlátásra, pontosabban viszonthallásra. De valami oknál fogva, a körzeti rádiók kikapcsolása az december 21 volt a mai a világ vége, másnap ugyanezeken a frekvenciákon megszólalt a Dankó rádió. És akkor én ott álltam, hogy mi lesz, mert kvázi rádiósnak születtem, ugyebár. Még volt egy pár hónap ilyen sétáló idő, tehát következő év, március végén járt le a, a munkaidőm az mtv onál leírták, hogy nem köteles bejárni, stb. És hogy, hogy hogyan tovább? Hát ugye kereskedelmi rádióval nem szerettem volna menni, tévézéshez nem nagyon fűt a fogam, és akkor jött egy ajánlat a Zsolnai negyedből, egy szintén volt rádiós kollégám, Radóci Justine, a radóci Jusztina Justice hogy hát volna itt egy, egy program szervezőként, mert valaki gessen megy, szülni fog. És elkezdtem, hogy hát legyen valami bevétel. Zárója jóval alacsonyabb, mint amit a rádió fizetett. Uh. És akkor így tettem, vettem, rakosgattam, egyre több rendezvény jött, ez 2013 már, az első komolyabb feladataim az, akkor már létező szamárfű családi fesztiválon voltak, és akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát ez elmegy egy-két évig, de közben én azért keresdélek, hogy hol tudnék ismét megszólalni az éterben, Ismered ezt az érzést, hiszen te is onnan jöttél, meg oda mész. Aztán teltek az évek, és most már ott tartunk, hogy eltelt 12 év, és megszerettem. Az egy nagyon jó érzés, amikor építesz egy programot, kitalálod, vagy kollégáid kitalálják, szerzőt, előkészített, mobilia, hangtechnika, fénytechnika, stb. szállás, etetés, és még sorolhatnám, de hogy a vége az, hogy jönnek az emberek, és tetszik nekik. Gyakorlatilag van analogia, mert, hogy a rádióban is azon igen. voltál, hogy szórakoztasd, vagy tájékoztasd, vagy informáld az embereket, itt is ugyanaz, csak, csak itt találkozol is velük, és jó látni, hogy élvezik. Az az igazság, hogyha olyannal beszélgetek, mint jelen esetben te, akinek van köze a mikrofonhoz, vagy csak ahhoz van, idézésen köze, alapjában véve gyermekkora vége, gyermekkorától. Hát elég nehéz beleszólni, ezt nem rosszból mondom, hanem, hogy azért úgy jön, tehát a allacik, hogy tudsz beszélni, mintha beszéltél már volna valamikor valamennyit. No, a beszélgetéses podcastom műsor úgy szokott kezdődni alapjában véve, de ezt te el is mondtad, hogy gyermekkor hogy van mint, de ezt megelőzi az, hogy az előző beszélgető partnerem feltesz jelen esetben is feltett egy kérdést feléd, Dr. Gyuris Petra pszichológus kérdése így szól. Ha egyetlen egy naprig, napra megkaphatnád bármelyik ember tapasztalatát és gondolkodás módját, és akkor mondja, hogy mit tudom én, a történelemből, a közvetlen környezetedből, vagy egy híres ember lenne ő, ki lenne az? Ki ő? Fogosz, Aztamint, ravasz. Kérdés, ez is, mint általában a többi is. beugrik -e? Bárki? De, de ne, ne, ne latolgass, most, ó, most már ott tartasz, hogy a 25. ember az. Nem. nem. Aki elsőre beugrott, van-e ilyen? M még tizenbelül vagyunk. M még tizenbelül. Ne folytasd, az elsőt kellett volna, de már nem emlékszel rá, úgyhogy mondd, ami most jön. Kérlek. De emlékszem rá is Na. egy név lebeg előttem, akármilyen furcsa, mert annyira nem közeli a kapcsolatunk, viszont nagyon régi, és fogalmam sincs, hogy miért ő ugrott be, de őtet úgy hívják, hogy doktor Zalai Szabolcs, aki momentán a Pécsi Lővei Klára gimnázium igazgatója, és egy nagy koponya. Vajon miért ő? Aha. Nem is az, hogy miért ő be elsőre, mert azt most mondod, de vajon ott a tárházatban ból miért? Szerinted van rá válaszod most így ugyanígy kapásból? Hát, figyelj, Zoli, gondolkodom. Jó, gondolkod, de, meg. De, de, de, de nem tudom, nagyjából van őt, okay. én több mint 30 éve ismerem. Amikor megismertem, akkor még egy, és elnézést idézőjelben mondom, egy egyszerű irodalom tanár volt a lőveikvára Klára gimnáziumban, azóta hosszú utat bejárt, de akkor én 16-17 éves voltam, és így sokszor összeültünk. Én nem lőve is voltam, én Széchenyi is voltam akkoriban. Mindenki Széchenyi <hállás> volt, majd van. <hállás> igen, kedves, kedves valga is. Uh -huh. De hogy úgy tudott gondolkodni, és ezt úgy tudta kifejezni beszédben, hogy azt öröm volt hallgatni, és jó volt az aura. Na ezek nagyon fontos, és aztán, nagyon és, mondasz, és, és, Igen, és aztán a Szabolcs az sok mindent csinált, tehát ő ugye az osztályával, az egyik osztályával bekerült a Guinness rekordok könyvébe, oh. amikor megtartották az első 24 órás irodalom órát. Igen, erre emlékszem. Ho -ho. Ugye? Aztán... Ugye, zárójában ebbe az osztályba járt egy Zsoldos Bálint nevű ifjú legény, aki közös ismerősünk Zsoldos. Vászló szerkesztő riporternek a pici fia volt, mindig Bálint babának hívta, még akkor is, amikor mármúlt 20. És a Szabolcs aztán ugye ment tovább. Azt hozzá kell tenni, hogy 93-ban együtt felvételiztünk a Szóla Scriptúra Teológiai Főiskolára, úgyhogy együtt jártunk levelezően teológiára. Egy, egy gondolkodó ember, és most is az, sok-sok évtized után, Hát inkább sok-sok év és néhány évtized után, és, és ezt, ezt jól látni, mert én zárójelben, hát nem is zárójelben most hozzáteszem, hogy nagyon fontosnak tartom itt 2025-ben is, hogy gondolkodni kell, hogy muszáj gondolkodni, és ő egy olyan ember, aki gondolkodik, és vívódik, és tépődik, és Szabolcs, hogyha ezt most hallod, hmm. akkor remélem egyetértesz vele. Szabolcsnak van most családja, nem akarnék a családjáról beszélni, csak hogy a sok gondolkozás mellett megfére. Hát azt tudom, hogy a gyermekei már rég felnőttek, ugye négy gyermekük volt, négy? és nem a... akarom részletezni. Uh, két fiú, két lány, de nem akarom részletezni az ő magánéletét. Azt tudom, hogy nagyszerű srácok, nem mindegyiket ismerem személyesen, illetve mindegyik őket találkoztam, csak ők nem tudják, hogy ismerem őket. Hmm. Neked is feladatod, majd a beszélgetésünk végén, ha megteszed, megköszönöm, felteszel egy kérdést a következő beszélgető társnak. fogalmam sincs ki lesz ő. Aztán egy másik kérdés is van, ezt szeretik meg, vagy gondolkoznak nagyon sokat rajta, mert biztos kicsit fúria a kérdés, vagy én nem tudom, valaki azt mondta, hogy meghekkeli, szóval a kérdés egy kérdés, te mit kérdeznél magadtól? De erre is csak, vagy ezt is csak majd a beszélgetésünk végén, kérlek. A gyermekkorodról már annyit tudunk, hogy lógott a mikrofon, amikor te születtél, oda belógott, és szoptatási hangok, és hallgattál ilyeneket? Ilyet vissza tudott játszani, kíváncsi voltál rá? gyerekkori hangjaidat? Ja, hát milliószor meghallgattam, meg vannak ugye analóg kazettel. Hogy Poliner. Ütemre Poliner. vagy össze-vissza? Elküldjem, mert digitalizáltam. Ó, Nem, egy tehát kicsit van felvétel, amikor várom a cicit, hogy most már... <síns> Honnan tudod benne. azt, hogy mondják, hogy na és most Miki cicire vár kettős pont és jön a igen, hang? Igen, ezt, ezt az én drága jó édesanyám. Tényleg? rendszeresen elmondta, miközben hallgattuk Ez ezeket te, a kozettákat. Te jó. Ha most egy köművesebb beszélgetek, akkor ilyet kellene hallgatnunk, hogy teszi össze a habarcsol, meg a téglákat egymást, vagy autószerűt, indítja a motor a régi autó. Van-e olyan pillanatod, ami most beugrik neked a gyermekkorodból? A mikrofonon kívül, de nyugodtan persze mondtad mikrofonosztorit is. Hát most olyan sztoriban nyúltál, ami messze vezetne, mert én a Jóisten által vagyok áldva egy nagyon-nagyon jó memóriával. Na Tehát, hogy... Az összeset nem mond de egyet igen, ami a legjobb. Nem, most csak mondok először egy példát, hogy mire gondolj, hogy nekem vannak foszlányokban, fehérben, emlékeim az agyamban arról, hogy kifelé nézek a rácsoságból. a de ezt a, nem egy fotó láttad? Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem. Uh -huh. nem, nem, nem, meg a bölcsödéből, ahonnan nincsen fotó, tehát ugye a nagymamám a Baranya megyei építőjpőrű vállalatnál a évnél, és annak a bölcsődébe jártam a, a Rákóczi úton, és van egy-két emlékképem, ami nem fényképről származik, tehát hogy valamiért a memóriám nagyon sok mindent megjegyzett csecsemő, vagy óvadás, vagy bölcsödés koromtól kezdve, de, és éppen ezért nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésedre, mert számtalan van. Jó, hát egy. Legy, le, legyen az óvodai, akkor most megemlítem a... Móri ami zsigmon kedves, téri. na, az. Ami kedves? Ez jó, amit most elkezdtél. Na, hát az óvoda, ami nem egy pillanatot ölel fel, hanem el tudom mondani, hogy a Moritz zsigmon Ovi, ami egyébként 50 esztendős lett, azt hiszem tavaly, egy olyan ovi volt, ahol mi lubickoltunk a kultúrában, ami most is az életem része. Tehát a, a, az óvoda vezetőt úgy hívták, hogy Pákolic István né. Hm. A pakson született pécsi költő kedves felesége, Gabinéni néni osztalja. Nővérem óvó úgy hívták, hogy Bertók Klászló né. Tessék. Erzsi néni, aki, akinek a férje kosudíjas pécsi költő. Hm. Bocsánat, és, de most itt, itt, itt be kell vágjam ezt a kérdést, tehát mindez azért volt így, mert hogy édesapád híres volt, és akkor téged tolt ezekbe az okos rendszerekbe, mert tudta, nem. hogy te is te egy klassz sávó vagy, fiú vagy, akit, akit érdemes, nem, ezek is pont jöttek, vagy csak ilyen jellegben lehetett annó no ovodába, bölcsödébe ilyen helyekre járni, mert ott voltak a nagyok. Ennél pofon egyszerűbb a válasz, ez azért volt így, mert Mázli volt, mert a Szalai András utca 8 per A-ba születtem bele, onnan két évvel később elköltöztünk a Bajcsi utca 8, 10. emelet 30-ba, ez a régi vásárcsarnokkal szembeni tízemeletes, 10. Emeletes. és ott is a 10. és az oldal, amiről beszéltem, az 22 méterre volt a ház mögött. Egyet, tehát most is ott van. Tehát, hogy oda tartoztam, ha a bejárat másik oldalon lett volna, akkor csak átsétáltam volna az, az egyirányú utcán. Vagy apám átrakott volna a kerítésem, vagy anyám. Nem, az egyszerűen lenéztél az ablakon és ott volt az óvoda, mint ahogy aztán 115 méterrel később ott volt a Jókai utca, tehát a iskola, kerültem. És ez egy, ez egy ilyen nagyon persgő környezet volt hozzáteszem, hogy lehet, hogy szereplek Bertók László egyik versében. Na no, tessék. Bár ezt már nem lehet kinyomozni, mert a Laci bácsi rendszeresen bejárt ugye a kedves párjához, skiccelt, összeirogatta az ovisoknak a szólásait, mondásait. Beceneved volt? Valaha? Mikice. Biki Bikice? A családban Mikice. Igen. Mikice, bocsánat, Mikice. Lehet, hogy igen. akkor így kell keresni a versek. Nem, a közt, ez így nincs benne a versben, csak ő írt egy hosszú verset ezekből a kis jegyzeteiből, az óvodásoknak az aranyköpéseiből ennek az a címa, hogy Sötétben nem látok aludni. Ez egy komplet verses kötet is lett aztán, amiben a gyerekeknek a szólásmondásait összefoglalta részben, rímekbe, de alapvetően szabad vers. Úgyhogy ezt nem tudom igazolni, de lehet, hogy az egyik sor az tőlem származik. Hmm. Így, így, hogy mikis, hogy nem vagyok benne, ez csak a Nagymamámnak, meg a anyukámnak volt a beceneve. Egyben az első e-mail címem a 90-es évekből, a mikicekuk az Az, hogy téged mostanság valaki így szólít, azt te megengeded, vagy csak benfentesek, vagy bárki mondhatja a beszenevedet, az akkorit, vagy ez most is él még? Hát édesanyám, ugye anyai nagyanyám, a joli ma ő elment 5 éve, 90 évesen, de édesanyám néha galambocskámon kívül Mikicének szólít, de ez most már nagyon ritka, inkább a nagymamámé volt. A feleségem meg nem szólít a nevemen, hanem mindenféle más becenéven. Mint hogy én sem szólítom őt a nevén, hanem mindenféle más becenéven. Egy általa elhangosztatható becenév van-e, szabad-e mondani? Macikám. Ho. Mikice Macikám, ezt most Egyszer csak enged meg nekem, kérlek. Azt mondod, nagyon jó a memóriád. Mi volt az első Igen. szó, amit én most a beszélgetésünk során kiengedtem magamból? A hosszú távú memórián, jó. <gül> akkor, amikor először egyeztettünk pár hónappal ezelőtt, akkor mi volt a második szó, amit... Na, ilyenekkel nem burhatat. Segítő Segítőkész a te jó, pontos, nem tudom, hogy fogalmazzam ezt, memóriád vagy sokszor zavar? Vagy van-e olyan? Ő, hogy nem, segítőkész. Néha szoktak vele cinkelni, a közelebbi kollégáim vagy barátaim, de szerintem segítőkész. Tehát amikor nagyon sok minden eszembe jut Pécs történetéből, mert a hely történetet azt az nagyon csípem, hát gyakorlatilag apámnak köszönhetően, akinek volt egy város történeti magazinja a Pécsi Rádióban, amit aztán Bicsák Eszter mostani Kossuth rádiós kollégámmal folytattunk Városi legendák címen, illetve filmes témákban, tehát hogy én, én nem tudok sokat járni moziba, szeretek filmet nézni, sorozatot, a mellékhelyiségen a kedvenc olvasmányom a Vox mozi magazin. Nagyon sok információ van a fejemben rendezőkről, színészekről, dátumokról, mikó volt, hogy volt. Uh -huh. Így De könnyű rádiozni. Sokat segít, és hogyha valami tudok, akkor néha elcsattan garáti körben, vagy munkatársi körben a Mikipédia helyezés. Uh -huh. Ez jó, én az vagyok. Akkor, ha a Wikipédiátba belelapozunk, édesapádról, a, a kettőtök közti kapcsolatodról, ami rádiós, először, uh -huh. aztán majd, ami nem rádiós, mi az, ami beugrik, mi az, ami megvan? Tehát a, a munka, ami igazából valahol ezért egy szórakozás is szerintem. Az a baj, hogy három pont ugrott be, Mond. mondja, Elmondja mindhármat, vagy csak egyre vagy kíváncsi, mint szigorú műsorvezető. Ö, nem vagyok szigor, és nem vagyok műsor, az a beszélgetünk. Szóval é, nekem, igen. ha röviden, igen. sortosan Amúgy mondod, akkor Ahogy kimondtam, eszembe jutott, hogy biztos ezt fogod mondani. Ha mind a három röviden, előadható, akkor oké. Előadható, mondjuk 40-40-40 másodpercben. Mondjuk az első az rövidebb, tehát amikor 94 májusában Mondta, hogy akkor néha bejárhatnék a rádióba, ilyen telefonügyeletesnek, és elkezdtük a munkát. Uh -huh. hát régen másképp működött a sajtóba való bekerülés, tehát a, a Samár létre első lépcsőfok, hogy elegy egy kifiam a kávésba, egy jó kávéért. Szerintem sok látni. munkáján így van, az, azt azért mondjuk ki, de, de hogy erre emlékszem, tehát uh -huh. egy dátum szerint is, tehát 94. május 30, amikor először. Pénzt kerestem, mint, mint külsős rádiós süttyó. És mennyibe Kuti. került a kávé a Keflicsban? Nem, nem, nem, nem tehát ez nem. csak egy Jobb. ilyen szintén városi Jobb. legenda, tehát hogy okay. ezt így ezen rökcsértünk olykor. A következő az 97 nyara, amikor 300 éves lett a Havihegyi Kápolna, amit édesapám és annak környékét, a tetjét nagyon szeretett, és egy élő adás ment egész naponnan ennek a három évszázados bilomnak a... Örömére, és arra emlékszem, hogy fölmentünk, egész nap tudósítottunk, meg volt mise közvetítés, és papán marhára készült hónapok óta, és egy irgalmatlan szeles napot fogtunk ki Van még egy fénykép a két technikusunkról, a néhai Laufer bácsi meg egy bakalászlóról, hogy ott állnak ott a templom mellett, és lobog a hajuk a szélben, és ilyen elmosódott arcadat várnak a eljövendőre. És akkor mondtam apámnak, akinek ugye szivacsos mikrofon volt a kezében, és még így is belefújt a szél, hogy hát álljunk ide a szolgálati gépkocsival, üljél bele, és odahívd a vendégeidet, a beszélgető társaidat, az lesz a stúdió. És úgy rám nézett, és azt mondta három évvel azután, hogy már külsőztem, hogy belőled egyszer rádiós lesz. Ha, ha, ha, és lett, és lett. <gül> a harmadik az, amikor a nyugdíj előtt állt, ez picit hosszabb lesz, de nem túl hosszú. 53-ban indult a Pécsi Rádiós, 2003-ban ment a Fater nyugdíjba, és abban az évben a Kovács Zoli stúdióvezetőnk indított egy sorozatot, hogy egy esztendő egy órában, értve leinte két órában volt. Minden vasárnap volt egy műsor, és az 50 esztendőt 50 vasárnapon keresztül hanganyagban, meg írásban lekövettük. És a Második etap, tehát 58-tól 62-ig az apámnak jutott. És hát ő szépen összerakta a kétórás műsort, felvezetők, szövegek, riportrészletek, zenék. És hát az első adást a szalagon játszották még össze, Hát azt most már tudotta te is, hogy az mostani technikához képest kinkeser volt. És ugye a harmadiknál mondtam, hogy figyelj, pater, játsszuk be az összes nyersanyagot gépre, számítógépre olvast fel az összekötő szövegeidet képre, és aztán én összerakom neked is. Leültünk a számítógép elé, ugye keverő, és így húzogattam a 3 perces, 5 perces csucokat, a és akkor a Vater annyit mondott, hogy hát Miklós, azt hiszem tényleg, most kell nyújtébe mennem. Ez a három momentum, ami elég meghatározó. Persze volt sok minden más, meg kisebb, meg nagyobb, de apámmal kapcsolatban ezt tudom elmesélni. Ez most az utóbbi, ez, hát most azért elmondom, megérintett, emberileg. Tulajdonképpen most fősor tenném azt a kérdést, hogy és volt-e a, a, a rádiósztorin kívül apa fiú, de ez, ez valahol pont azt súrolja. És de ha, besz, ha eszedbe jut, akkor azt is megköszönöm. Tehát ami nem munka, hanem töm, bedobtuk a pecsabotot, kenyeret sütöttünk, kergettük a mit tudom én, bármit. Ha, ez a pecsabot ez, ez, ez találó, mert azt kell tudni Kovács Imréről, az édesapámról, hogy ő egy nagyszerű rádiós volt, kiváló műsorvezető, ragyogó orgánum, én örököltem a hangját, illetve a fiam a Gergő is örökölte a mi hangunkat. Uh -huh. Nagypapáját sajnos nem tudom, mert előbb meghalt, mint hogy én megszülettem volna 71-ben, én meg 75-ös vagyok, de magánemberként azt nem tudom mondani, hogy feltétlenül jó apa volt. Tehát, hogy egy ilyen bizonyos... Nem is azt mondom, hogy mértékben, hanem bizonyos stílusban szeretett engem, meg hogy hát örült, hogy van egy kovács gyerek, aki tovább viszi ezt a ritka nevet a városi életben, de hogy nem volt egyszerű eset. Rigorózus volt, nagyon-nagyon kritikus, a fekete humoráról nem is beszélve, de például, amit mondtál, tehát ilyen kellemes emlékek, hogy a pogányi horgásztóra jártunk le sokszor harkányba, Balatonra nyaralni egy-egy alkalommal, de azt tudni kell még ehhez, hogy én 12 éves voltam 87-ben, amikor a szüleim elváltak. És édesanyám a nővéremmel költözött el, én pedig, vagy hozzám pedig apám ragaszkodott, hogy én maradjak vele, hogy én ott maradtam vele további B13 évet a Bajcsi utca 10. emelet 30-ban. <gül> és hát azért nem volt könnyű az együttlakás, főleg amikor gimis is lettem, és egyrészt udvarolni kezdtem, aztán csatlakoztam egy kisebb protestáns közösséghez, egy gyülekezethez, az adventistákhoz, úgyhogy attól kezdve nem volt könnyű egyrészt ugye, a magánéletben, hogy ott voltunk ketten férfiak egy háromszobás lakásban, plusz még hát elmentem dolgozni, és ott is ott volt az apám. És ő nagyon szigorú volt szakmailag, mivel el akarta kerülni azt a látszatot, hogy persze a Kovács itt dolgozik, mert neki könnyű. Nekem kétszer annyi nehézségem volt az ő kritikái miatt, mint az átlag kollégáknak. Pedig velük se volt kényéletes, ezt majd egyszerűen elmesélik, hogyha felhívottam. Ez a kétszer többet teljesítés, ebből adódóan talán sokkal jobb lettél önmagadhoz, másokhoz képest, illetve ez egy segítő hat veszük, szerintem. Igen, Igen. Igen de... ezt, ezt, ezt, ezt szinte hetente észreveszem magamon, mert azt kell tudni rólam még, hogy miközben végzem a munkámat a Zsolnai Kulturális Negyedben, feletteseim jóváhagyásával szerkeztek egy heti kulturális magazint a Pécs TV-ben, a Városi TV-ben, ami ugyanúgy ugye interjúzással jár, ugyanúgy skriptet kell írnom, ugyanúgy fel kell olvasnom, el kell készítenem a műsort, és már az interjúnál az jön ki, hogy 11-2 évesen egyszer Fatelt elkísértem lent valami riportra, és akkor elmagyarázta nekem 5-10 percben, hogy hogy azért lehet jó egy riport, mert az ember készül rá. Tehát aki az odamész, elé tartod a mikrofont, akkor nem azt teszek hogy hogy meséljen a égköznapjairól, hanem tudsz róla dolgokat, és ez a riport alanynak jól esik. A másik pedig, hogy a magyar nyelvet ő nagyon szépen művelte, ezért díjat is kapott egyébként, egy magyar lajos díjat, a muosz és írtotta a fölösleges szövegeket, tehát amikor valaki azt mondta, hogy két és fél perccel múlt, fél nyolc, akkor vért hány, Tehát Vagy két perccel, Szerűen. vagy hárommal. Igen. Vagy, vagy a körülbelül, tehát amikor hírbe bejtő, vagy hogy körülbelül negyven, és akkor közölt, hogy a körülbelül az a gatyaman. 40 igen. és kész. Rádiósként ő nagyon-nagyon megkúszta a szövegeket, és egyébként ez azért is érdekes, mert volt egy szobatársa az irodában, Somogyvári Vali néni, uh -huh, Isten aki, aki ugyanígy gondolkodott, és aki mondott egy nagyon fontos mondatot, hogy tanulj meg füllel írni. Ó, tehát, tehát a, a rádióhallgató az egyszer hallja azt, amit mondasz, nem tudja visszatekerni, nem tud visszalapozni, visszagörgetni most már ugye 2025-ben, hanem úgy kell beszélni, úgy kell fogalmazni, hogy azt elsőre megértse. És ezek nagy kincsek. Rövid mondatok, de életre szólóak. És Fater is ebben sokat segített nekem, és szinte, ahogy említettem, hetente eszem őt, amikor csinálom a Tónusok címmagazin. Amikor én elkezdtem rádiózni, akkor ugye kereskedelmi rádióban dolgoztam, és tulajdonképpen mindvégig egyszer bekerültem a Magyar Rádióba, ahol is találkoztunk. Nekem nem volt mikrofon engedélyem, és azóta sincs. Viszont neked van, ugye? Hát már lejárt még jó, egy jó, korábbi a Böröc István jó. írta alá, de, de, de volt, igen, akkor így van, a... be van keretezve. Miről szól ez? Aki ezt sose hallotta, hogy mikrofon engedé? Most annyit képzel, hogy megengedték, hogy beszélj bele. Alapjában véve igen, mert most ahogy fogalmazol, hogy tanulj meg füllel írni hogy nincs köbömeg, hanem, hogy szépen beszélünk, és akkor beugorhat majd az AI, mert az egyik egyeztetésünk során azt, amit nekem is van egy pici memóriám, nem olyan jó, mint a tiéd. Szóval akkor említetted, hogy beszélhetsz majd az AI és az ember kapcsolatáról rádiós uh -huh, mikrofonos tekintetben. Mikrofon engedély, kettős pont. Ez szerintem csak a korábbi Magyar Rádió ZRT-nél, illetve úgy tudom, hogy a mostani NTV-nál is létezik, és alapvetően egy jó dolognak tartom. Tehát, hogy akárki, akárhogyan sejpítve, pöfén, racsolva, rossz, rossz hangsúlyozással ne szólalhasson már meg egy országos rádióadón, mondjuk most úgy, hogy nemzeti adón, vagy szokták mondani, hogy királyi adón. Egyrészt fontos, hogy érthető legyen, másrészt meg képvisel egy értéket, harmadrészt ennek nyomán egy picit tanít is. Én nem tudom hány órán keresztül nyúztak bennünket a beszédtechnikatanáraink a Pécsi stúdióban, sajnos már egyik sincs velünk, Trel Zsuzsa, hmm. a Istennyugosztalja, aki rengeteget írtott minket, Zila hilajos aki hangtechnikus is volt, egyébként apám ifjukori amatőr a Lajos néven, Pécsvárad is vábgyerek volt és hát uh, van egy varga gyöngyünk, aki pedig szintén szétforgácsolta a nyelvünket, hogy aztán uh, úgy tudjunk megszólalni a rádióban, ahogy kell, megfelelő és uh, a szavak végén K betüket, T betüket kiejtve, jó napot kívánok, ugye? És ez sokszor nehézségnek tartott, de fontos volt, hogy aztán elkészíthessünk egy hangmintát. fel kellett olvasni 3-4 percet, és ezt el kellett küldeni Pestre. szalagon, később MP3-ban a Budapesti Mikrofonbizottságnak, ahol például olyas valaki volt az én időmben az elnök, akit acél acélannának hívták, ugye mm. híradós műsorvezető volt, szépen beszélt, és jó volt hallgatni annak idején jó pár évtizeddel ezelőtt már Hofi Géza írtotta ezeket a beszédhibás főleg reklámokban a hát most illik ilyet mondani, mert konkrétan ő kimondta, hogy sága sejem sonka, ugye? Az ilyennek miért nem adják azt a kezére? Hú, hogy... Mindent kell mondani. Ugye mindent ki lehetne, de. Tehát a mikrofon engedély az ahhoz kellett, hogy te megszólalhass fő műsor időben, illetve gyárthas, készíthes hanganyagokat. Igen. Elszembe jutottam még mesélted ezt, hogy Zilahi Lajos engem is leültetett mm. akkor, és felolvastatott velem egy szöveget, hogy na, ezt majd ugye felrögzítjük és elküldjük. Én nekem most az ugrott be, hogy végül nem küldte el, mert akkor már lazább volt a helyzet. Most gondolkozom 2006-ról 2006 beszélünk. 2006-ról beszélünk, igen. Szerintem, és akkor, akkor Ö, azt mondta, hogy nincs neked szükséged erre mert akkor már lazább is volt a helyzet, meg elfogadott, hogy eleve egy, egy kereskedelmi műsorral kerültem én oda be, de nem ez most a lényeg. Te hogy érzed, illetve akkor hogy érezted? Büszke voltál rá, amikor megkaptad ezt? Mert azért ez csak egy, egy olyan pont Na, volt. Hát, mint kereskedelmi rádiós, én azt úgy érzékeltem, úgy láttam, hogy azért, hát azért a magyar rádió az nagyon sokáig, még most is beszélhetünk egészen nyugodtan arról, hogy mint egy BBC, ugye Angliában, egy hmm. eléggé meghatározó minden szempontból. Azért ez nem úgy működött, hogy megkaptam. Pontosabban megkaptam, de először három hónapra. Aha, próbaidő, jogosítvány. Jó, jó, jó, pár, jó pár éve telt addig, amíg én kaptam egy vég, úgynevezett végleges mikrofonengedélyt. Egyébként megvan van szép kis átlátszó tokban, érzem pontosabban a másikat pedig bekeretezve, az már ilyen A4-es méretű volt, de eleinte mindig kaptuk az értékeléseket. Először negyedévente, évente, aztán már megadták fél évre, vagy egy évre, de több évben telt, mire én megkaptam a végleges mikrofonengedélyt, amit nem neveznék azért teljesen véglegesnek, mert három év után újra kellett kvázi vizsgázni, és hát eleinte amúgy abszolút joggal leírták, hogy tehát volt ilyen elemzés abban, hogy megadják, de és akkor volt egy kifejtés, hogy ez meg ez meg a szóvégíték meg stb. És mindig úgy zárult, hogy tanulnia kell még. De ez milyen ez volt... jó. Ez nekem nagyon tetszik. Én ilyen részleteiben nem emlékszem, hogy hallottam-e volna. Ez nagyon-nagyon jó tulajdonképpen minden munkahelyen kellene egy de hát már mire van idő, meg hát a TikTok, meg a YouTube, meg a satöbbi világában, és akkor jött az AI. Na tessék! Amikor Magyarországon voltam, Harkányban, egyszer csak azt hallottam, hogy a, hm, tudom, mond csak el, hogy hogy hangzik a mit valahány kocsiálláson megy Pécsre, Harkányba, akármi, kérlek, mondd el. Ja, mondom. Autóbuszjárat indul, Orfű a valiget felé, 10 óra, 30 perckor, a 23-as kocsi állásról. Hát köszönöm. És ezt hallom. Azért, azért tudom fejből, mert ezzel szoktam venni jóanyámékozót. <gül> Azt mondják, hogy nem nagyon nevesek, de hát nem bírom ki néha, és nem kinevetem ugye a beszélgetőtársat. De most ezen kell. Csak hallom ezt évekkel. Ez a... Úristen, de ki ő, Ki is, Hogy hívják? Te tudom, hogy ki ő meg, de mi a neve? Hát mondom, a Miki, hát a Kovács Miklós hangja a harkányi buszállomásom. És ez sok helyen is hallható volt, mert az egyeztetésünk az első az első egyeztetésünk során azt mondtad, hogy, és arról is tudsz majd beszélni, hogy az AI hogy beszél? Na most mi történik? AI és te, és a hangok Aha. tekintetében? Mielőtt kifejtem erre a választ, zárójelben annyi, hogy annak idején a Pécsi Busz Pályaudvaron egy másik rádiós kollégánk női hangról beszélek. Emes Lilla volt a Igen, bemondó, tényleg. mint ahogy például a Pesti Metrókon szintén rádiós bemondó Szalóci Pál mondta egy ideig, hogy az ajtók a bal oldalon És a, Aztán a Lillával Lilla együtt pályáztunk, tehát mi voltunk a két férfi, a női hang, és egy idő után a Lillát nem tudom mioknál fogva át akarták cserélni férfiangra, és akkor én 2014-ben két hét alatt felolvastam és megvágtam azt a több ezer hangfájt, ami kellett a... akkor még Baranya-negyei Valán volt, ugye az most már országos cég a Volánbus, ami a MÁF-hoz tartozik, uh -huh. és akkor én egy olyan tíz éve én beszélek a Pécsi buszpályaudvaron, talán még a Kaposvárin is ez De még, még mindig? Van. még mindig a a pályaudvaron igen, ám de, és ha már említettem édesanyáméket, egy olyan másfél évvel ezelőtt jöttünk haza Orphyről a kölkökkel, és a buszon megszólalt egy női hang, hogy a következő megálló remeterét. Na biztos korábban leszálltál, nem? Nem, ha, nem, nem hanem hogy <gül> korábban én voltam. Értem, korábban én, értem. Néha még frászt hoztam saját magamra, mert pont a alatt ültünk, és egyszerűen csak a fejem fölül megszólaltam én, értem. hogy a következő hmm. megálló remeterét. És aztán egy női hang szólalt meg, aki nem a lilla volt, hanem érezhetően a hangsúlyozásból kivehetően egy gépi hang, aki, valószínűleg beírták ezt a szöveget, hogy a következő megálló remeterét, és ő meg felolvassa, mint a kommunikációs cégnél, amikor főívod őket, és bejelentkezik Vanda, a mesterséges intelligencia. És akkor döbbentem rá, hogy hát most csatát vesztettem. Tehát most már Biztos, hogy ezt megálló... úgy kell megélni? Szerintem igen, mert nem azt, akkor mondjam úgy, hogy pénzt vesztettem, ja, tehát, hogy annak ja, idején kaptam persze. egy kellemes gázsit a pécsi cégtől, aki ezt a rendszert üzemelteti, ők most már betáplálják egy számítógépbe, azt felolvassa, kész a fájl, töltöltik a rendszerükbe, és akkor most már nem a majoros kovács, mi ki mondja azt, hogy a következő megálló remeterét, vagy hogy kaposvárt tejcsarnok, hanem, hanem erről majd mesélek, hanem egy női hang, aki aki nem is létezik. Ez fáj neked? Hogy nem vagy? Hát egy, egy picit igen, tehát nem vagyok önérzetes, tehát legyen így, nem az a gond, inkább maga a tény, hogy tőlem csak ezt vették el, de hány embertől fog elvenni munkát, hány recepcióstól, hány gépirányítótól, hány millió, vagy százmillió embertől veszi el majd a munkát, az, hogy egy robot megoldja helyette. Egyszer jártam, Stuttgart mellett a Mercedes gyárban, ahol ember alig lézengett és több ezer robotkar készítette. Ez a hányban gyermeket. volt? Körülbelül 2009. 2009. Tehát ez már nem mostani dátum. Nem, tehát, tehát természetesen ezért a kézműves dolgokat, azokat nem bízták a gépekre akkor még, de hogy, hogy inkább ez egy picit fájdalmas. Tehát el vagyok én anélkül, hogy ülök egy stúdióban és felolvasok 2000 település nevet, hogy Kapolcs. Kovács Vágás, Tamási, Zsiófok. Na jó, de az a jó jól esett aztán, jó érzéssel mondta, ha más nem. De nem csak ez persze, természetesen kicsit elvonatkoztathatunk mindettől, tehát attól, hogy most akkor ez egy munka, és akkor bejött az AI, az most fáj, nem fáj, és elvonulhatunk a mesterséges intelligencia irányába? Elvonatkoztatván. Picit hát, gondolkozni. picit igen, ez picit két él, két élű, két élű kard, Oké, okay. az a kérdésem, Tehát, te hogy az, az szerinted... Mondom, hogy két élük mert közben azért mindannyian láttuk a Terminátor filmeket. Oké, okay. mindannyian tulajdonképpen így vagy úgy már használtunk, ha most nem is vagyunk tudatában, vagy sokan nincsenek tudatában. Azt lehet látni, tapasztalni, és te egy 2009-es dátumot, fizikális roboti munkát oh. ö, említesz, de most tulajdonképpen már minden is ott van. És mi emberek adjuk, ugye, át. Örülünk neki, amikor visszakapjuk. Tehát beütöd a kérdésedet, komplex, egyszerű, teljesen, mindegy, kapsz rá választ. Egyszerűbb, mint kiguglizni azt az adott dolgot, ugye? De tulajdonképpen mi? Az ember adja át a jövőnek önmagát. Eközben maga az ember embertársával nem feltétlenül van, jó. Na ezt most nem muszáj tovább futtatni, ha futtatod valahogy valamilyen érejben, vagy, vagy ilyen gondolkoztál már akkor... De futtatom tovább, mert gyakorlatilag visszakanyarodunk a beszélgetésünknek egy korábbi pontjához. Amikor uh, dr. Zalai Szabolcs igazgató úrról beszéltem, és uh, szóba került az, hogy miért is, és én azt mondtam, hogy egy gondolkodó ember és nagy koponya. Igen. És, és én attól félek, hogy nagy mértékig ezt akarja, vagy nem akarja, de ezt öli ki az emberekből. Tehát amikor beütöm a telefonomon a keresőbe a keresőszót, és nem kezd el kidobni, talál pontosabban kidob találatokat, de a találatok tetején kicsit várakozol, és, és kapsz egy választ az AI-tól. Pár másodperc alatt, amit összecsipeget a netről hogy mondjuk beírod azt, hogy Sima Göröngyös, nevű fiktív település, és akkor, és akkor ő kiírja, hogy az mi, vagy mit tudom én, hegyköz az emplénben, és akkor elkezd ő megfogalmazni azok alapján, amit ő össze összecsipegetett pár másodperc alatt a neten, és ez nem jó, nagy segítség a net, ezt úgy is mondom, hogy én értem abban az időben, amikor még nem volt internet, ez emlékeztet egyébként egy filmre, amit nem láttam a, The Life of Chuck, a Chuck élete, amit, amit mindenképpen szóba szerettem volna hozni, hogy, hogy milyen volt a világ internet előtt, akkor, amikor éppen összedől a világ, és nincsen internet, és hogy, és hogy tudunk-e élni nélküle. Szerinted tudni fogunk? Szerintem kellene tudni élni nélküle, okay. mert tud, szerinted tud, ők tud, tud, tudnak élni nélkülünk? Ember ö... nélkül ez a világ. Azt nem tudom. Érzed, hogy tudom, igen? Nem... Érzed, igen? Érzed, hogy igen? Vagy ez abszolút távol látom. Nem, nem érzem, hogy igen, mert nem is gondolkodtam rajta. Azon viszont gondolkodtam, hogy mi tudnánk el jönni Azért, mert húsz éves koromig még tudtam. Biztos, hogy igen, hát, csak át -e -e -e -e -e -e kellene vészelni, túl kellene élni azt, amikor minden összezúhan. Tehát mi mondjuk így nem tudnánk beszélgetni, hogy én egy másik országban, te egy másik országban. Hát biztos tudnánk, ha összefutnánk a valamelyik határon, középponton. De van, van, van itt vezetékes telefon az íróasztalon. Ne. Nekem szóval... nincs. Na hát akkor nem tudnánk. De, de lehetne. De. de lehetne. Na de a vezetékes telefonhoz... Vagy lemertél Oké, Bedobnál néhány fontot, és akkor, és akkor tudnánk beszélgetni. Pont ma vagy tegnap beszélgettem, nem is tudom kivel arról, és nem tudok visszaemlékezni. Hát, hogy nem vissza tudok emlékezni a kedves feleségemmel éppen. Jó, jó, ezt most nem, nem hallotta. Hogy? Ezt most nem hallotta ő, ha ő meghallgatja, hogy nem tudták, kivel kire is beszélgettél. Nem ja, nem, nem, nem, mondtam, hogy a rövid távú memóriám jobban működik, mint a távoli, úgyhogy vállalom. Jó, jó kedves páromnak, és üzenemez ezáltal, hogy ültünk egy telefonfülke mellett, ez egy pénzes telefon készülék volt, amiben már nem lehetett pénzt dobni, mert mellette volt egy matrica, hogy csak segélyhívásra használható, és eszembe jutott, hogy hát, hogy 30 évvel ezelőtt voltak ezek a telefonkártyák, a minettségek voltak, Minden. 50 meg 120 egység, úgyhogy ha tehát nálunk nem tudom, hogy létezik-e nálatoknak, pláne nem, de hogyha ilyen lenne, akkor azért hosszabban is tudnánk beszélgetni. Pénzbedobós van nagy Tehát ritkán falvakban, na. egyébként, és nagyon jó, ez, meg vannak a fülkék, ez a tipika, példa, ezek a tipikus piros fülkék, ugye az angol fülkék, Aha. és benne mi van? Na, na tudod-e? -e nem tyúketetés, na. meg tyúkok, de valahol olyat is láttam, virágokat is. Könyvtár mini könyvtár, és ilyen ja. ö, visszaviszett típusú, vagy bedobsz pénzt, mit tudom én cserégetős, és ez nagyon jó ötlet szerintem, ilyen, de nem lopják el, Zsolnai, tudom való, mint kultúra, a láthatóval. A Zsolnai Kultúra is negyedben három darab ilyen telefonfülke van, amiben már nincs telefon, de vannak polcok, és megvannak a könyvek. könyvek. Megvannak, nem viszik el, nem lopják el? Vagy ezt nem... Hát szerintem biztos van egy csapat, aki begyűjti az általa értékesebbet és megpróbálja elvinni antikváriumba, de én is szoktam vinni oda könyvet, meg olykor én is választok könyvet, tehát mondom, még egyszer ilyen vegye-vigye módon működik, de nálunk is ez van a telefonfülkében, illetve, hát pont a minap konstatáltam, hogy a Pécsi postapalota, Jókai utca egyes számú főposta, ott régen hat telefonfülke Igen. volt a bejárattól Balra három, jobbra három. Most már csak egy van. Jobbra egy. És az működőképes, és nem kártyás, pénzes. Pénzes. Igen. De gondolom, hogy biztos van valami jogszabály, vagy rendelet erre, hogy azért muszáj föntartani, hogy akkor is ha esetleg nem nyereséges. Visszatérve az elejére, tehát tudnánk beszélgetni. Mint hogy tudtunk 30 évvel ezelőtt is beszélgetni, meg a, amikor készítetted a Pécsi Stúdiója vára a Friss Jungs-t, a zene leve, <gül> Jó, akkor, akkor is telefonvonalon hívtad fel a beszélgető igen. társaidat, és nem messengeren. És ők is hívhattak. Na most az nekem mennyire helyen jelzik, az élőzésnek ez a része. Nagyon-nagyon érdekel engem az, hogy a te munkásságot során, mint rádiós, riportokat készítettél, nem egyet, nem százat. Körülbelül mennyit, emlékszel -e, tudod-e, tudható-e ez, ezred milliót? Szerintem ezrekben mérhető. Ugye 94-et említettem, 94 májusát, amikor elkezdtem lótifutizni, telefonügyelni, de az első interjúm az 94 decemberében hozott el, még szalagról. Meg is van egy szép dobozban, édesapám ráírta, hogy Kovács Miklós első riportja. Hmm. Egyébként ezt meg is említi a Pécsi Rádióról. szóló szólókönyvében Gerner András közös ismerősünk, és újságíró, aki írt a Pécsi Rádióról interjúkötetet, ez megvan. Aztán utána ugye... Várj, ki az eset. első, és ez neked megvan, akkor kell, hogy tudd, hogy kivel, kivel készítetted az első beszélgetésedet? A témát tudom, tehát témát. nagyon fontos, világmegváltó téma volt, legó kiállítás a szivárványgyermekházban. Hát jól van, de az is pontos volt a gyerekeknek, most ne legyél ilyen. És de, aztán... Nem aztán, hanem csak ezek a kötelező körök, persze. tehát hogy minden kezdő riporter készít egyszer egy interjút a Legó kiállításról sziváról. Én nem készítettem, a... de lehet. A... Ja, de nem voltam pontos riport. A, érten, a, legjobb... Persze. a legjobb csúcs az, az, az melyik bejön e most? Tudok mondani egy konkrét összeállítást, ami majdnem 10 perces volt, voltak csúcspontok, tehát ugye voltak olyan összeállítások, riportok, amikért aztán esetleg pályázat után kaptam is sajtódíjat, mondjuk a Baranya megye sajtódíját. Kaptam egyszer elnöki elismerést 2005-ben a Magyar Rádió akkori elnökétől, Kondor Katalintól. De ami a szívemhez a legközelebb áll, és amit nagyon sokszor meg is hallgattam, és aztán egyszer egy ilyen fényképpel illusztrált videóban meg is osztottam a Youtube-on, az a Pécsi Park a zárónapja volt. Annyi a történet a kedves hallgatóknak elmondom, hogy Pécset ugye sok-sok évtizedig üzemelt három mozi, a parkmozi, az Apollo mozi, átmenetileg Kossuth mozi volt, illetve az Uránia mozi, átmenetileg Petőfi mozi volt. A rendszerváltást követően ezt az Endi féle Interkom üzemeltette, ám de 99-ben felépült egy bevásárlóközpont a kertvárosi részen, ahol nyitottak egy 10 mozitermes egységet, ugye ez egy országos vagy hát nemzetközi mozi hálózat. És akkor az Interkom úgy döntött, hogy akkor bezárja, pontosabban nem üzemelteti tovább a három pécsi belvárosi mozit, 99. december 31-ével, valami oknál fogva úgy döntöttek, hogy a parkmozit bezárják előbb, 99. november 3-án, és erre kitaláltak egy nagyon jó poént, kettőször vetítették a Juan Megregor főszereplésével készült Fújhatjuk című angol filmet, ami gyakorlatilag egy bánya bezárásról szól, és hogy hát a bányával együtt megszűnik a bánya fúgó zenekara is. És én elmentem erre az utolsó estére, személyes kötődésem volt, mert a nagymamám, a Joli mama, akit már emlegettem, ott dolgozott, ő vezette a büfét popcornnal, meg üdítővel, meg csokival. <gül> és ennek nyomán én aztán elég sok filmet nézhettem ingyen, és még volt hozzá kukorica is. Szintén Na ingyen. még ez is. A széken ülve. És hát a mai fiatalokha se tudják az, hogy tűzoltószék. Na mindegy. És én ott készítettem egy összeállítást a jegyszerű hölgyel, a jegyárusító hölgyel, az üzemvezetővel, Sarlós Líriának hívták Isten osztalja, a, a mozigépésszel, őjús Lászlóval, aki kedves ismerősem a Facebookon, ez nagyon szép lett, nagyon szomorú összeállítás, hiszen lepereg a film, és vége van, és bezárt a parkmozi, és azóta se vetítettek ott, sem a parkmoziban, sem a park Kertmoziban, ami ott rohad, a Felső Maga utcában, de erre egy büszke vagyok, és örülök, hogy ezek a hangok megvannak. Te most hogy érzed? Kinek vagy fontos? A családomnak, és szerintem a kollégáimnak is. Sosem tartottam magamat pótolhatatlannak, független attól, hogy egyedi vagyok, mint mindenki más ebben az univerzumban, és, és most akkor idézek abból a filmből, amit az imént említettem, ezt ajánlom mindenkinek megtekintése, június óta vetítik a Csák élete című The Life of Csák című produkció. Sokszor megnéztem már, a feliratot le is fordítottam magyarra, amiben az a mondat is szerepel, hogy jogom van csodálatosnak lenni. És ezt azért mondom, ezt a mondatot, ezt az idézetet, mert egyébként én nem, ő nem vagyok egy ilyen önmagam által nagyra becsült figura, de azt tudom, hogy biztos vannak irigyeim, meg esetleg van, aki utál, bár igyekszem olyat nem tenni, ami miatt ez lehetne, de hogy, hogy a családom nagyon szeret, meg így a közvetlen kollégáim, az, azt érzem. Én június végén lettem 50 esztendős, és hát kaptam egy invitálást, hogy akkor lesz egy ünnepség egy közelben egy fogadóban, és én ettől azért óckodtam, mert én a szakmáimnál fogva másokat szeretek szórakoztatni, legyen az rádió, vagy programszervezés, vagy a Star Wars rajongók örömére, Edukovics Krisztiánban, a Katilla barátaimmal és kvázi kollégáimmal, meg még a Zsökös, a Zsol Kedves kollégáimmal együtt csináljuk most már a harmadik Pécsi Star Wars napot szeptember 6-ra, tudom, hogy ők át a vagyok, de visszatérve a családi ünnepségre, én másokat szeretek szórakoztatni, és nem szeretem, hogyha engem ünnepelnek. Tehát ebbe a beszélgetésbe, ha jól emlékszel vissza, úgy mentem bele, hogy ezt elmondtam, hogy nem szeretek egyébként szerepelni, attól függetlenül sokat szereplek. Én értelenek. Azt hiszem. És, és azt mondtad, hogy te is ilyen vagy egyébként. Igen. Én erre hiszem. emlékszem. Igen. Na, hosszabb távú memória. Megyek Ör... szervezőnek, a... van hely? <há> Mondtam a családomnak, hogy köszönöm, de hát én nem szeretek így szerepelni, meg stb. És akkor a gyermekei megölelgettek, meg, meg szép számban összejöttünk. <há> és tudtam előre, hogy bőgni fogok, és hogy még a... Tóri Gergő gyermekem készített egy 10 perces videót is csecsemőkortól mostanáig, és azt is végigbőgtem, azután többször, mert ugye többször megnéztem, akkor éreztem azt, hogy, hogy, hogy jó érzés szeretve lenni, független attól, hogy néha az ember tiltakozik, mert esetleg saját magát nem szereti. Jó érzés szeret lenni. Most itt befejezhetnénk, de te mit kérdeznél magattól? Azt a minden Tudtam, hogy föl fogod tenni ezt a kérdést, mert hogy utaltál is rá. Igen. Hát, Van -e? mennyit szoktak várni a beszélgető társait erre a kérdésre válasz? Van, akinél, hát bevallom az őszintét, mert ahogy elindít, amikor elindítottam mindezt a fejemből tündérkém, ahogy Ákos a verseit megfogalmaz, hogy onnan jönnek, akkor az is benne volt, hogy szeretnék abszolút őszintén úgy mindenről. De aztán rájöttem, hogy nem lehet. Tehát se én nem lehetek teljes mértékben jelenleg, se nem, és ezáltal nem várhatom el ugye a, a beszélgetőtársaktól. Szóval igazándiból egyszer belealudtam e, a beszélgetésbe, vágásába, és benne maradt itt ez sok-sok gondot, és adtam az illető, a beszélgetőtársam szájába, fülébe, a gondolatokat. Uh -huh. Hogy például, mit tudom én? Olyan kérdés, hogy... És akkor, és akkor mondtam, nem tudom, hülyeségeket. Most nem akarok, inkább csöndben vagyok, jó? És várom, hogy te mit kérdeznél magadtól. De egy másik beszélgető társ azt mondta, hogy ő ezt most meghekkeli. Tehát, pfff, hekkelhetünk is. Mhm. Uh -huh. Én nem akarok hekkelni, csak gondolkodom. Mert uh, ugye számos kérdést tettél föl, ami, ami hasonlatos lehet, vagy lehet-e ahhoz, amit magamtól kérdezni? Jó, de most úgy csendes óráidban ülsz, perceidben, akármi. Vagy nagyon hangos, egy beszélgetést rögzítesz valakivel, vagy élőben nyomtad el, stb. Aha. És elkalandoztál. A francba, hogy, hogy de jó lenne, ha most ő kérdezne engem, mert megkérdezhetné, hogy, és, és hogy csak most jut eszembe ez a Megint csak hülyeség lehet. Mit is fogok én ma vacsorázni este? Ja, de jó nem, lenne ennyire, a meg nem, nem ennyire, nem, A persze, persze, csak mondom, hogy de jó lett volna apukád. Egyszer megkérdezi, hogy azt, amit. Mit tudom, vagy a zsolnainál, miért nem szervezel, mit tudom én, ki a, menő, ki a menő most, akit nagyon sokan szeretnek zene? Nem Mindszer. mondok menőt. Miért nem szervezek Bud Spencer, Terence Hill napot a Zsoltai negyedben? <gül> ennyi! Nem, ez nem is saját ötlet, ezt egyébként jó. a felelős a Földesi Virág dobtak egyszer, hogy milyen jó lenne. Uh -huh. Aztán én feldobtam a negyedben, csak arról beszélgettünk, hogy hát így is van Pécsett elég dolgunk és fesztiválunk. Hm. Yeah. Tehát nem biztos, hogy egyszerű lenne bevállalni még egy, egy pluszba. Pedig Pont az jutott eszembe, és ezt el szoktam mondani, zárójelben vagyunk, hogy ugye Pécset van egy cég, ami sört készít, nem mondok nevet. Még van? Ne legyen reklám. Van, hát hogy ne, 1848 óta. Jó, de most, hogy azt cég... hogy bezárták, jó, ez nem az a fontos most. Nem, igen? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, Nagyon finom barna sört készítenek. Ó, de nem azt imádom a, a barna sört. Hát ez, ez, ez már nem. nem szalon, de nyugodtan mondhatod, ez már nem így van. Pécsisörnek pécsi nem így... sörnek, így pécsi így sörnek így, tehát, bocsánat, de ha? akkor így, így van így. még. Illetve van egy másik cég, a korábbi Baronfi feldolgozó, ami rége óta, ugye azt hiszem talán német vagy osztrálykézben van, az a Fines House Kirchen, tehát az FF, akik meggyártanak többek között, és hogy milyen jót lennének, ők szponzornak egy sör versenyhez, ha már Bátz a zárója bezárva. Vagy nekem. Aha, igen, de csomó mindegyik. Te, te, Terenszi Németországban Németországba tehát nem is lenne hosszú az út, ha esetleg Visszatérve, akkor mondom a kérdést. Jó. Triviálisnak tűnik, de számomra fontos, meg szerintem sokak számára az. És ez három szóból áll. Aztán egy picit kifejtem, hogyha belefér még a beszélgetés idejébe. Ez a kérdés úgy szól, hogy hogyan lesz tovább. Ezt a kérdést pedig azért tenném föl magamnak, mert már említettem, hogy elmúlt fél száz év június 29-én, Péter és Pál napján, és nagyon sok minden történt. Visszagondolva a születésemig, amire azért konkrétan nem emlékszem, bár a születésem napján elmentünk ahhoz az épülethez, ahol születtem, ahol akkor ittben a szülészet volt, Diska utcasarkán. utca sarkán, de azért nagyon sok mindenre tudok visszaemlékezni, iskolákra, munkákra, szerelmekre, a gyermekeimet meg ugye látom most már szinte felnőttként pontosabban. A... Azt tudni kell, hogy én újraházasodtam másodszorra, és a páromnak négy gyermeke van, már mind nagykorúak. Az én két vérszerinti gyermekem közül a Dóri nagykorú, a Gergő jövő április is lesz szintén nagykorú választópolgár. Szóval láttam őket fellőni, és azért ez a, nem akarom túlságosan misztifikálni, de túllépő az 50-en. ez egy fontos kérdés szerintem. És mit érzel? Hogy lesz tovább? Hát a kérdést tettem föl. Na, csak kérdezek A választ vissza. nem tudom, de egyébként Na, nem? nem csak magamnak teszem Perfekt. föl meg, nem csak ebben a beszélgetésben, fölteszem én ezt a, a Jóistennek is, akivel beszélgetek rendszeresen, hogy hogyan tovább Árul ters, el hogy, ilyet? Azt mondják a eset... fejünk, áru, elárul ilyet? Direkt fogalmaztam így, hogy árul el ilyet? Elmondja? Kapsz választ? Vagy az csak játék az agyaddal? Nem, nem, nem. Az jön, nem játék olyan szempontból a számomra, nem játék az agyammal, hogy én, én az ő létezésében hiszek, hiszek a gondviselésben. Természetesen, hogyha most itt ülök a nappaliban, és ezt a kérdést neki fölteszem, akkor nem fog megszólalni a csillár, hogy már pedig így lesz és talán jobb is, hogyha nem tudjuk, hogy hogy, hogy, hogy lesz, csak, csak jó leső érzés, föltenni ezt a kérdést, és beszélgetni, tehát annak tudatában beszélgetni valakivel, akiről én úgy hiszem, hogy mindenható. Mint hogy mindeközben veled is jó beszélgetni, aki nem vagy mindenható, már a nézés. Na. <há> minden de, de, de, de, de, de jó érzés kifejezni azt van egy kedvenc Köszönöm. filmem a csak életem elett, ez a kapcsolat ah, oh, igen ha uh, Zemecky szendezte, Jodie Foster a főszereplő, igen. mindegy Skifi, és a végén elhazik egy mondat hogy uh, ugye beszélget egy idegen intelligenciával, egy földön túli intelligenciával nehéz kifejezni magyarul de azt mondja ez az intelligencia ami nem mesterséges hogy az eddigi kutatásainak az az eredménye hogy ami a legfontosabb a világon az a másik ember. Ez így, other. Ugye a magyarul úgy fogadták Igen. össze, hogy, hogy ami a legfontosabb az a kapcsolat. Ezen is sántik fel ez a magyar Egy Egymás mellett. De, de, de, de, de, de hogy a másik, az embertársad, akiért tehetsz valamit, akit szerephetsz, akinek segíthetsz, akivel beszélgethetsz, mint ahogy most is tettük, miket itten. Az az igazság, hogy nem ebben az irányban haladunk. Hogy az ember. E embertársával megértő legyen. Szakadunk szét nagyon erőteljesen, és odadtuk az ai az egész életünket, létünket. Na, ez most csak az én kis Kérdés megint csak, mit? Mi lenne az a kérdés, amit feltennél a következő beszélgető partneremnek? Itt megint megkérdezem hogy itt mennyi szoktak várni a beszélgető társait, hogy ezt a kérdést megfogalmazzák. Mert az nagyon kedves volt, hogy a beszélgetés első felében tetszettél utalni arról, hogy ezt a kérdést majd volt tenni. Akár még gondolkodhattam is volna rajta, de közben beszélgettünk, mert nem gondolkodtam. Kis csapdákat helyeztem el. <gül> Kisebb, nagyobb csapdákat. Aj, jaj, jaj, Hát ez nehéz. Főképpen annak tudatában, hogy fogalmam sincs ol, hogy ki lesz a következő beszélgetődásod. Ez beszélgető újabb És én se tudom. És mindig elmondom, hogy és én sem tudom. Jó, egy picit segíts, mert említetted már, de én meg azt, hogy a rövid távú memóriám rövid. Igen. <gül> benne van a nevében, Igen. hogy mi volt a kérdés, amit kvázi nekem föltett az előző beszélgető? Társad. Az, hogy ha egy 24 órára, egy napra megkapnád a lehetőséget, hogy valakibe belebújja. Mondd már azt a filmet, mert ez hosszú távú memória. Mi a neve a rendezőnek? Van egy ilyen, hogy bemászik, azt hiszem, a női szereplő bemászik az agyba. Nincs hogy meg micsoda? ez a film. Bemászik az emberi agyba film. Nem Zemeckis, lehet, nem tudom. Mindegy, megint nem jut eszembe. A, be... na, a maga rendező, akiről a kapcsolatban beszéltem, azt a Robert Zemeckisnek hívják. Igen. a csinált, hogy visszajövőbe, meg Forrest Gump, Akkor nem ő így ilyen, Na, ilyen lényegtelen. Tehát azt kérdezte tőled, dr. Gyuris Petra, pszichológus, hogyha egy napra bemehetnél valakibe, én most ezt így fogalmazom, a gondolkodás módját átvennéd, ki lenne ő, híres ember, ismerősöd, sztár, akárki, történelmi személyiség. Ezt tegyük fel? Ezt teszed fel a köve... Nem, nem, de ez egy nagyon jó és erőteljes Inspiráló. kérdés. Okay. És is, mondjuk azt, és be is ugrott a kérdésed. A következő beszélgető Aha. partneremtől ezt kérdezi, Majoros Kovács Miklós, Hogy? hogy? Még szokott ilyenkor lenni, dobolás hogy És a mai nem, nyertesünk... A gondol, nem, az a baj, hogy eszembe jutott egy jelenet az említett kapcsolat című filmből. Na. Ö, tehát az biztos, hogy a jó istennel összefüggő kérdés, hogy vajon az, aki utána érkezik majd ebbe a beszélgetés sorozatba, vajon hisze a Jóistenben? És hogy zárójelben hozzá tegyen, hogy miről van szó, ugye a filmben a főhős egy tudós nő, aki materialista, és a másik főhős, az pedig egy vallási főtanácsadó az Egyesült Államok elnökénél, aki meg ugye Isten hívő. És hát ugye sokat vitatkoznak erről a létezésről, a úgy mondja, hogy hát inkább a matematika, meg a tudomány, és a másik oldalról pedig a hit kérdése jön elő. És hát ugye van egy ilyen beszélgetés köztük, hogy hát nincs rá bizonyíték, de a tudomány nem tudja bizonyítani. És ugye megkérdezi a srác, Matthew McCannaffey játszotta, hogy ugye a hölgynek meghalt az apukája lánykorában, hogy szeretted édesapádat? És hát így a Jodie Foster válaszolja, hogy természetesen. Mire a srác mondja, hogy bizonyítsd be. Hm. És ennek súlya van, tehát igazából én arra volnék kíváncsi egy másik ember életében, hogy mit gondol arról, hogy csak itt egyedül teszünk-veszünk 70-80 évet a földön, mindenféle különösebb plusz cél nélkül, vagy van-e valami felsőrendű, aki, legyen Isten, butha sorolhatnám, tehát aki, aki így odafigyel ránk, hogy volt-e az életében egy olyan pillanat, amikor azt érezte, hogy hogy ez nem lehet véletlen. Hogy ebben valami fölsőbb tudat, a jóisten, egy kéz közbeszólt, és hozzátett az életemhez és segített. Hát bővebben ennyi a kérdésem. Bővebben, rövidebben, pedig nagyon szépen köszönöm ezt a sok irányban bővelkedő és érdekes gondolat, sorozatodat. Mindig... Félbeszakítlak. Jó. Most jöttem rá, hogy egy kicsit suta vagy egy kicsit ilyen didaktikus ez a kérdés, hogy hisze Istenben. Mert ez olyan, mint amikor becsöngetnek, és akkor jó napot kívánunk XY-ban egyháztól. Jöttünk jó hírrel, érkeztünk, és akkor, hisze, akkor úgy fogalmaznék, hogy mit gondol a gondviselésről. Jó. Legyen így inkább. Legyen így. De össze is rakhatjuk ezt. Tehát hiszel-e Istenben? Hiszel -e Istenben? -e? Felteszem a kérdést és hiszel-e a, a gondviselésben. iránt azt közbeszólásként azt akartam kiadni magamból csak, hogy ez most, amit te most felszegetsz idézőben, felteszel kérdésként, ez sokan felteszik, akár önmaguknak, is, de erről nem szabad még mindig beszélni. Mert akkor kócs vagy, spirituális vagy, mi az, hogy Isten, mi az, hogy véletlen, és ez nagyon messzire vezet. Majdós kovács Miklós, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, vannak, hogy így kijönnek bellem egy ilyen kívánalmak. Te a most belőlem kijönne egy kívánalom feléd, mit kívánnál magadnak? <hállt> ma, ma nagyon kevés vagy, Csoki. <hállt> hát igyekszem. Még süteményt is készítek. Én. Mit kívánnék magamnak? Igen. Nem tudom. Újra szeretném mondani, hallani, viszont hallani azt, hogy Orfő, következik. Ez ajtókkal igen, nem, nem tudom. Hát ami most hirtelen így a nyelvembe pattant, és miközben beszéltél, nem kimondtam, tehát ilyen hasonló jó tartalmas beszélgetéseket, és ez nem udvarlás a podcastot felé, hanem hogy lehessenek ilyen jó és mélybenő beszélgetések, mint ahogy például egy jó pár évvel ezelőtt az a már említett Zalai szabolcs voltak, amikor gondolkodtunk. Van egy újság, nem tudom, hogy még működik el, egy ilyen magazin, és most hirtelen még csak eszembe sem jut maga a címe az újságnak, de a mottója igen, ami úgy szól, és azt sem tudom, hogy kitől idézték, de minden egyes címlapon ott volt, hogy a legjobb védekezés a gondolkodás. A legjobb védekezés a gondolkodás. Igen, ez a gondolkodás az közös. Tehát nem, nem brainstorming, amikor összeülnek a cégnél, és akkor most a gumicukrot hogyan reklámozzuk, és marhában marhá hülyeségek jönnek elő, és már kapcsolom ki a tévét, mert az agyamra megy, hanem, hanem amikor így, így le tudsz ülni este, le egy Isten mécses fény, egy pohár páráló rozé, és akkor így beszélgettek, és akkor az lehet, hogy így járt az és az élet nagy dolgait. Ezt nem Úgy, mindenki nem... szereti. Már nem a rozét, egyébként azt hittem, hogy pálinkát fogsz mondani, hanem a nagy beszélgetést. Ezt nem mindenki Igen. kedveli. És akkor maradjunk ennél. Hogy mondjuk? A gondolkodás? Gondolkodjunk, ez legyen a... Maradjon ez Ö, az nagyon-nagyon az, az, az fontos, mert rengeteg információt kapunk, rengeteg hülyeséget, fogalmunk nincs arról szerintem, is talán jobb is, mert ijesztő lenne, hogy mennyi a kamu, legyen az hírek, vagy amit görgetsz, vagy stb. Iszonyat sok a tartalom ahhoz képest, amit 30 éve mondjuk kaptunk. És marha nehéz eligazodni benne, hogy ebből mi az igaz, mi a kamu, mi a féligaz, mi az, amivel megvezetnek, a reklámokról nem is beszélek, tehát most már én körülbelül 30 éve hallgatom azt, hogy most már megvan a legtökéletesebb fokrém. Amit 30 éve is mondtak, hogy ez a lehető legjobb fokrém, persze fejlődik a tudomány, meg a technika, de hogy most már tényleg a lehető legjobb fokrémet, de 5 év múlva megint a lehető legjobb fokrémet fogják reklámozni, És akkor az ember kezdjen el gondolkodni, hogy mivel szivatnak minket. Akkor most milyen így... hülye szlogenekkel, milyen baromságokkal, és ezeket elfogadják ezeken a brainstormingokon, miközben nekünk meg az lenne a dolgunk, hogy, hogy gondolkodjunk, hogy tényleg, tényleg ez így van, tényleg, vagy hova vezetnek minket, hova, hova tart a világ, és, és mennyivel jobb lenne erről beszélgetni, és elnélkedni, és mm -hmm. egy kicsit lecsupaszítani ezt az egész körülöttünk lévő álmok álmokutást. Nagyon sokszor kerestem azt, hogy itt most bezárom, mivel is, az előbb bele is mondtam, most akkor maradjunk annyiba, hogy tudod, mit tegyünk most? Te menj fogatmosni, én elmegyek fogatmosni, a legkiválóbb 30 évvel ezelőtti pasztával, mert én még eltettem azt, én már tudtam, hogy az lesz a legjobb, hogy az a legjobb, úgyhogy azzal elmegyek, megmosom, és utána gyere vissza, és beszélgetünk tovább. Köszönöm szépen a beszélgetést. Egészségünkre. A szokásoktól eltérően most egy kis bónusz következik, mivel Majros Kovács Miklós édesapja is rádiós volt, ugye elhangzott Mikitől, hogy rögzítették az ő, rögzítette az exkluzív, intim sírását, na de emellett még mást is. Ezt a riportot Miklós Kával 1979. május 8-án Kedden csinálom, itthon a lakásba. Most jöttünk haza, el a városba. Az Encsé elvette egy forró kutyát, Miklóska pedig kapott egy, csak rágót és a rollert is elvitte Csak is nyalókát, nem rágót, és elvittük a rollert is a városba. Hát vasárnap te hol voltál a rollerrel? A roller versenyen És az jó volt? Igen. És tudsz már igazából rollerozni? Igen. Jól van. Nevedet most már szépen meg tudod mondani. Kovács Miklós vagyok. Hol laksz? Utc. Milyen utcába? Pécs utcába. Bajcsi utca, nem? Bajcsi utca. Milyen városba? Pécs utca. városba. Igen. Ovodás vagy már. Igen. Milyen csoportba jársz? Kis csoportba. Ki az a vónén? Az éva a néni, az ima néni, meg az illi néni. És a szakácsnéni? Nem tudom. És te jobban vagy a szakács nénivel? Igen. Előtt tegnap ott, olyan régen ebédeltem ott, hogy már jöttél értem. Itt két váltarak az ovi padon. Igen. Na most akkor arról beszélgessünk, hogy mit csináltak az avodában.